Caxias. Ah, porra, mas pra você qualquer coisa é melhor, cara, porra. É porque eu tenho uma lembrança boa de Caxias, cara. De cara, eu vou falar de pra vou lá falar você pensando. que eu joguei muita bola em, em Caxias, em Belfor Roxo, em São João de Meriti. Tinha você um jogava time... onde aqui, em Belfor Roxo? Tinha um time que eu fazia o tour aí pelas roça aí. No campo do Bayern, cara. da, da... Bayern, né? É Bayer, se a Ciamar é... era bom. É, moleque. É, você tá pensando o quê, pá? Rodrigo tem história aí, né? Uma bachada. Será que você conheceu alguma tia minha? Hum. Hum. Se elas forem igual você, tá... melhor não. Melhor não. Melhor que cancela. cancela a tia. Já viu a foto? Do... A graça aqui, ó, o Fabio Lito. Ah, ah. Imagina ele de peruca. Porra, o Favelito aqui. pode virar um travesti tranquilamente. Ah, não, pelo amor de Deus. Coitado de travesti, né? Ai, dá, cara. Tá, gente. Dia da visibilidade trans já passou. Vamos usar o pronome feminino. Mejor negócio, Paz? <risos> Também não entendi nada. Tem que usar o pronome no feminino. Ah, porra. Não, agora Bolsonaro. Acabou isso. Agora pode, pô. Era a Bosa. Mas, mas é resistência. Ih, e... velho. Até, até o mais de lado? Então, qualquer escreve uma música para mandar para cá. O Maya, <risos> tem que abrir o olho porque o tio ele já, eles já conseguiram devolver o César Batista né? Agora deixa o Maya achar que ele tá fora da jurisdição aí, os cara te busca aí, velho. Deixa lavar o desce, cara. Pint cabelo. O pior é que eu conheci um monte de de miliciano aí no Rio de Janeiro. Cala a boca que tá gravando. eu posso Não tem aquele? Botar. Qual o nome daquele que tá preso? É o Babu? Ah, o... Parece que ele é o irmão dele, o Jorge Babu. Isso, eu conheci o neto dele. Mas o o Jerominho... Lá de Campo não... Grande. Jerominho, Jerominho, era o neto do Jerominho. O Jerominho, o Natalino, eles já estão solto já, velho. Só pra contar, eu sou só de... Que a filha programa. dele, a filha dele é a, a Carminha. Ela, na época que o Bozo estava concorrendo... Ela pagou uma Bozo, cadeia não. também. O Bozo não, foi o, o, o Crivella. E... Que ela fez um vídeo apoiando o Crivella pra ir contra o Freixo. Aí eu Mas nem comentei. Mas o Maia Fátima engravidado ela. Fiquei ela, preocupado. Ela pagou uma cadeia também. Ela é velha, pô. É... é... Vem cá, o que que vai ser que a gente vai falar, hein? milícia, né? É, sabe que eu não posso falar em voz alta se falar o morro? Por causa da favela. Aí é bandido, né? Aí é bandido eu... é milícia? Tá, mas, mas tem diferença, viu? cara? Tem, né? Milícia é amigo de presidente. Falar, falar em milícia, eu, eu tenho do, duas histórias de milícia, velho. Aí sim, já tá gravando, inclusive. <risos> Ai, eu adoro, cara, é esse tipo de coisa que eu adoro no Rio de Janeiro. Sem, sem sacanagem, viado. Não, tipo, tipo, eu mudei para Campo Grande, né? Pô, tem uma Boa. mina que mora em Campo Grande que eu conheço. O viado do Rodrigo morava sei lá a 700 metros de mim. eu fico, Até hoje eu fico impressionado com essa porra. Ah, o Adrão me mandou mensagem, Maia. Quem Adriel? Você falou que era maluco teu vizinho. Adriel? O Adriel. Adriel Arcanjo. Ah, tá. Ele era vizinho do Garrafa. Mas é na época que eu morei ali em... Em Olaria. Sim. Ele volta e meia e manda alguma mensagem. Mas como é que você conhece Adriel? que a gente trabalhou junto. Tu trabalhou junto com ele? Não sabia, não. Sim. Nesse lugar que você tá me perguntando onde é. A gente trabalhou junto. Ele pediu demissão. Na de La House? Sim, ele também tinha a parra de manutenção, ele era o técnico de lá. Caralho! Ele saiu porque ele, o chefe fez, a gente teve que trabalhar num sábado de carnaval, aí todo mundo chegou atrasado o chefe foi fazer piada com ele, que ele tava atrasado porque tava no bloco. Ele ficou pia da vida e pediu demissão. <risos> Coitado. Ele era, ele era gente boa, um mãozinho dele que eu não gostava, chatinho pra caralho. Não, ah, o Adriel só é meio maluco, mas é legal. Não, né, ele porra, completamente doido. Poxa, tomei muita, muita ce... Tomei muita cerveja com ele, cara. Ali na, ali na Praça de Olaria, muita. Era um lugar merda, mas foi um lugar que eu adorei morar, cara. Qual? Olaria. Você tá completamente maluco. Era um lugar, eu morava uma rua atrás da sub... antes da subida do Morro do Alemão. Mas eu... Fez muito negócio ali, né? Caralho, mas a... é ali que a... o Garrafa Ele mora na rua da subida do alemão Acho que você ia falar, Garrafa tá morando na rua A Globo chutou <risos> ele Ele tá aqui, <risos> legal Porra, caralho, Mas a... caralho, o pior que a galera ali Pelo menos a galera que é amiga do Garrafa Que me apresentou e tal, amiga do Bob também Na época É todo mundo nerdzão Joga RPG Lê livro, caralho tudo que eu nunca vi hum, em Campo olha, Grande. Olha aí quem tá chamando aí. Eu não acredito. Ele solicitou finalmente, chamou no quadra semana passada. Cadê a gritaria? É para ter a é... cota, a cota de programa das crianças apanhando. Caraca, isso fez um sucesso, todo mundo gostou. Pô, a... Cara, Bate mais já, pha. Eu escutei esse podcast lá fila DO GUANABARA. Dessa vez mira na cabeça. Tendo promoção da semana da beleza. E eu estava na fila preferencial Escutando essa merda isso, Muito obrigado, cara. vocês salvaram Vai O meu ver. dia Já começou aí ó. Aquele, aquele, aquele foi bom Jafar, tá vivo? Oi, estou ah, Tu sumiu, bem. né, gênio? É, sumi, claro Te chamei é, pra gravar A gente pôde o WhatsApp é, é, e beleza Fizeram uma culpa pro Jafar morreu Eu tenho uma teoria, eu acho que o Jafar, a mulher dele mandou ele ralar de casa. Olha o Por silêncio, quê? olha o silêncio que tá aí hoje, não é possível. Hoje é dia na dia da Macumba não? Deve ter as crianças. Ou ele matou a esposa ah, e as crianças. As, as crianças já estão gritando, tá normal, tá tudo normal. Aí, aí, começou. Qual o ah. tema mesmo? Rio não de sei. sei. Milícia. Cada um tá falando de sua <risos> suas experiências com a milícia no Rio de Janeiro. <risos> o meu primo, ele é do de um vereador. Hum. E... Hum. Que ela disse... Conhece <risos> a SEPTIBA? Conhece a SEPTIBA? O... Cepelama! O semptiba minha minha meu primo é tipo o cara mais famoso semptib, olha a merda. Você sabe que eu vou ter que ter 15 minutos de podcast, né, para ninguém fazer. Ih, deixa Não é isso, daí tu não põe não, põe não. Aí o nome, aí eu olha só. o que, que o... A gente sabe que o cara é bom quando ele tem código de nome é o Coelho caraca Aí o esse Luca coelho vai cortar isso vai dar merda. Não, tá gente, não se preocupa. Acoelho ah, ele virou vereador de Sepetiba. Aí ele pelo PMD, pelo PMDB, viado. Óbvio. Agora é MDB, mudou de lado. E é bandido tem que ser pelo PMDB, pô. Apaga essa Meu merda PSL. aí. Se for de direita, se for de esquerda... É do PT! É. eu ainda não sei qual partida vão me filiar ainda. para quê? Pessoal. Pra dar o chão? Você é cirandeiro, o, o, o, o Favelito, você tem que ir pro PSOL, tá, cirandeiro. Como assim? Cirandeiro? STU. Rapaz, vocês, voltar, ficam cara. vocês ficam tirando onda com o pessoal vocês sabem que o pessoal é braço armado, né? Eles ficam na pele ciranda, mas quem tá cometendo esses assassinatos todos aí o pessoal, né? De... Aham. Que assassinato todo? Eu acho que o Boaixá morreu de acidente. Porra, não, foi, o pessoal, foi, foi o, não, o pessoal? Não foi o Bozo, né, não? Filho? Não, mas é aí, aí é para culpar o Bozo, entendeu? Ah, entendi. Ah, Rodrigo, ah, passa um favor. Não, eu vou longe na teoria, irmão. Me acompanha, não? <risos> não me acompanha porque eu não sou novela aí é, velho, Eu queria que... mesmo que o pessoal mandasse matar uma galera aí, para ver se alguém fazia alguma porra. Ah, é, cara, o Bolus podia ser um líder, cara. Eu ia ser maneiro. Bolus, o problema do Bolus que ele nunca entrou. Gente, ó, e esse podcast não é de política não, hein. Eu vou eu cortar, falar eu tô, de tô marcando. Não. Cara, eu tive é... que cortar o meu podcast 15 minutos com o Piada do Macarrão e o Elisa Samudio. Mas vocês também são Você tem podcast, falo dentro. Tenho, eu não tô sei. subindo o arquivo dele agora, o terceiro episódio. Não sei ah. quê, Tem não quantos ouvintes, tem. pô? 50. Ó. Oh? Chupa o Mori Cash. Tô aqui sério, desculpa, ah. ah, eu tô ouvindo isso lá os paradas de download. É porque começou a ser fônico, Rapaz, tá. quando a gente, quando a gente tava, quando eu, a gente ainda eu, no caso, né, porque se não fazendo nada. O pavo arquivo no SoundCloud. A gente já chegou a 309 ouvintes. Desculpa aí, tá? Não, mas eu tô falando que eu tô começando agora. Eu tô, ó, tem, vai começar eu a babaquice falando. do Maia agora. Não. Tomar... Ai, eu tenho 15 ouvintes. Antes de vocês se venderem pro Maia, eu tava postando o episódio de vocês lá no meu podcast, no meu site. O já falo, falou que podia. O Uai, maior... O maior número de downloads que a gente conseguiu foi, foi 10 mil. Em um episódio. Que é o proibidão. Não, não. Tava, sei lá, lembro qual era mais. Porque eu deletei tudo, né? É, mas não arribou, quer dizer que foram 10 mil arribou. pessoas, entendeu? Garrafa pediu, porra. Vou fazer o quê? Vou fazer a vida do moleque. É, né? Você ah... isso? <risos> não, não, não. Não, das pessoas que eu gosto, porra. tipo não problema é se eu não gostar. Não é tipo, ah não, o Lucas já pagou porque é legal. Não, o Maia não tinha que ter pagado porque é o Maia. Não, a pediu, paguei. Mas foi bom, foi bom. A média era 1.500 e 2.000. Por episódio. Maia começou o reboot. Ao new, ao... Ao new, ao diferentes Crazy Casts. Ah, oh, mas eu vou dizer, se eu tivesse um, um Rodrigo na época de ouro, Crazy Cash não tinha acabado não, porque ele, porque o Rodrigo é tipo, eu, ele é o único que põe, que põe pilha, põe os caralho, é o único que faz alguma coisa. É, Nossa. eu não sigo para esse cargo porque eu sou mais mediador quando eu sou Roux. É. Caraca, já o Rodrigo, o Jafá, que não faz porra nenhuma, mais de vez em quando <risos> aparece, põe uma pilha. Não, o Jafá já foi mais participativo. Depois que <risos> começou a apanhar <risos> da mulher... O Jafá participou bastante no meu podcast. Depois que a mulher começou a bater nele violentamente, ele parou <risos> de participar. E aí, vamos gravar nós <risos> quatro? Vai esperar mais alguém? Vai mandar um recado não. lá? Ah, chamei lá, cara. Quem quiser aparecer aí, apareça. É, cara, vai falar de que, velho? Tá só por experiência, Rodrigo De como você Você quase foi Foi <risos> Como é que chama? Abusado? Não, cara, como ele foi quase cafetão, velho Ih, rapaz, eu tenho uma foi história Foi quase cafetão dele, eu não posso falar, não Foi quase é, jogador de quase... futebol só Hoje agora é secretário que... do Cais Do Catra? Não Do... Sacata Se o Katra fosse meu pai, eu tava bem, mano. Tá dinheiro nenhuma. Tu acha que ele ganhou, dinheiro... Tô o Tô que ele ganhou vai... dinheiro? suficiente para para bancar aquela aquela galera toda? Claro, Catra agencia essa porra desses cantores aí, esses funkeiros, essa porra toda aí. Sim, Ó, mas não tem como dividir para 20 uh! poucos filhos. Uh! <risos> Pronto, aí, começou. Ih, rapaz, quem é o viado? Zé. Não sou eu. O Zé aquele gordo que finge ter cabelo liso? Não, tá louco? Meu cabelo é liso, amigo. Não, não ele, ele, tem ele tem cabelo oh. liso. Ele finge, ele eu ele finge, finge ter barba. barba. Ele finge o Zé o que barba. tem filho, gente. Não, não, não é eu não. sou o Jorge. Ah, eu, que tá cheio de pereba na mão. Me deu um nojo, ah, cara, aquela puta que pariu. Cara. Oh, que mão nojita daquele cara. Vê Cara, sorte que ele não tá ouvindo aqui ah, ah, Eu vou mandar mão, pra ele esse trecho vai cortar daí, pô Sou eu que vou cortar, filho ah, Agora sim, agora sim ah, vou você, cortar faz paradas eu não precisa cortar não, né Deixa no pós-crédio Ah, não, aí. do Jorge, foda-se, ah, fudido mesmo tem nem dinheiro ser... pra pagar o um advogado Pra processar, gente uma... Já saiu, já foi já saiu. A mulher eu já deu um me <risos> Falando em advogado oh. aí. aí E aí, lá vem Opa, agora eu quero crime <risos> não, adoro. Ô, ô, maio, ô, não retorna aí, Jafa. Rapaz, isso é muito chifo. Para aí a parada de bocechar, cara. Bocechar feito o caralho, velho. Eu tô com problema aqui, tô tentando arrumar a porra do meu notebook, não cabe o Puta aqui, aí, ô, Jafa, porra. Maldo, nossa, maldo vai tá é verdade. Moto Então, fui, eu que, fui eu que mutei ele Muta de novo tá Enquanto quiser joelho. falar, tu manda uma mensagem Ô Jafar Põe um fone, caralho Eu tô só rindo desse É que hoje vai acabar Você tá, tá pegando o celular como se ligação, cara Oi, vó Oi, Oi vó. vó Oi, vó <risos> Tem que ser, né Que com o Jafar aí, porra Oh, não, mata o jacara Caralho, eu vou, eu vou mutar esse miserável Muta ele aí, muta ele então, aí. Ele mora na casa da avó, esse não tem problema nenhum Nenhum E agora, tu mutou ele? Falou mesmo assim? Eu tenho 20 anos só, gente Ele ca ele, ele caga para as regras do Rodrigo Cara, eu tentei <risos> mutar aqui, não tu funciona Se eu fosse o Z de 30 anos de idade <risos> Morando eu posso, avó, tirar tá... problema, não, eu posso tirar... Peraí que eu vou ver. Vê se ele vai calar a boca agora. Ah, agora... agora foi. Já funcionou, filho da sua. E o pior Já que a foi. gente reclamou, ele cagou e não mudou faz nada. Agora, faz batida agora. <risos> não <risos> dá pra te ouvir, não. Já faz, digita aí. Maia, vou te mandar uma foto lá pra ele dar um... um suporte aqui para mim. Vou um inútil pra ele aqui, peraí. Vai dentro. Fala, meu não, não. Você... Fogo, velho. Ele não tá falando porra nenhuma O microfone dele tá aberto Ele a... deve ter deixado a porra do telefone Na ligação, na mesa e foi lá na, na, na, esquina, na eu... pegar a cerveja Aí ó É um filho da puta é. Só tira o retorno Jaffa, porra Como é que faz isso? Não sei, como é que tá o teu microfone aí? Pô, tô no celular Não tem microfone Ah, não é possível, não cara. Isso não tem que... nem o fone, o microfone do... E tá no viva voz, cara. Não é possível. Não, aí dá. não dá. Aí me ajuda te ajudar, Jafa. Aí não dá. A gente tem que abrir um quadrinho para poder comprar o um fone pro Jafa. O pior que na época, eu era fodido ainda. Eu dei um fone pro Bob e pro Sardi. Pô, dá um para mim, hein? Ah, mas mas eu... que te pagar um fone para mim, eu que não aceitei. Ah, você é um merda, né? Ô, um... manda pra mim, ó, é um fulido, bicho, eu fico procurando... Mas você é não gosto. <risos> <risos> de mim ele pena, de você não. Uh... <risos> Vou dar pro Rodrigo, que o único preste. Eu, eu não aqui prestes, sua... nessa porra aqui, ó. Primeiro que eu não chegar <risos> nem fora fone, vai chegar de mula. Ele queria um PC. Qual que é o tema de hoje, falando Milícia. Milícia. Temo livre. Alô. Opa. Meu e aí fala? fala? Boa noite. Alô? Da Telerno. <risos> tá pedindo um passo aí. É o Eliseu Brumont da tele Alô? Testemunho de Jeová? Anos de 90. Nossa, que coisa feia. Essa é ideia. Essa é a novela. Que que então, isso? quem caiu? O Zé? Porra, Não paga a internet. Ele Caraca. caiu para mandar uma que foto isca Tem uma arma de fogo? O quê? Onde? o que, dar que, dar que, ele... que, que, que que ele Que que o governo tá computador zero? Nasceu. Então, né? então, cara, ele tá com a tela desse jeito, tipo, ontem eu ontem eu tava jogou joguei um paladins. Daí <risos> Daí beleza, desliguei e fui dormir. Hoje de manhã a mulher foi mexer, tava assim. Daí eu tô mexendo Pera agora é Eu carado. mexer com o teclado Não, mas <risos> tirar a de... É porque para tirar a tela tem que mexer, né, porra Pra tirar a tela tem que arrancar tudo só... é, é o cabo, baixo? porra É o cabo flat, eu acho É, desconecta, conecta, cabo de novo, porra Ô que desgraça, porra? peguei o um parafuso Ih, precisa de parafuso não É, nunca, cara Sempre sobra uns 10 parafusos no mínimo Quando abre um laptop Desmonta por algum motivo É, mas, mas você sabe montar de volta O Zé não Pô, <risos> seu da Também sou suporte Suporte é o caralho suporte Eu sou level do 2 <risos> Também sou suporte Vai Se fudendo de Tem, suporte. Mais 20... <risos> Tem mais 20 anos na cara não, viado Nem com 20 anos Eu era Eu sou de, de montagem e manutenção O Maia, o Maia é tipo aquele cara do, do... É tipo o Zé Wilker lá. O cara é contínuo, contínuo. Esse não é o Zé Wilker não, cara? O, o, Zé Wilker, o Zé Wilker é o contínuo, pô. Então, é tipo é tipo o Maia ali. Não, não sou suporte, não. Suporte! Nossa, se eu falasse com essa voz de campeão, não dava um tiro. Ô <risos> oh, oh, Maia, arruma um emprego para mim na Irlanda, Tem passaporte? Não. Porra. Arruma, é, ajuda te ajudar, né? Arruma para ele limpar fiscal. Um de emprego, carro. uma mulher. Porra, que é um Eu cu quero. também? Eu aceito. Uhum. O violão e um fusca. É. Limpa um emprego, uma passagem e uma mulher. Não, viado, de mano. volta pra minha terra. Ah, mas olha só. Falo pra você. Bicho, a, vamos tá te Tá voz essa desgraça. Arruma lá a vasscada com escova de dente aí na Irlanda, que eu vou hein oh, é, eu também faz sou fazer isso. Eu sou suporte aí, mas eu, eu, cara, eu limpo o chão, trabalho com construindo, faço que eu tenho experiência em Palmeira. Mas suporte palmeirense. já faz isso. Com o palmeirense eu mexo. Eu pensei nessa perda muito merda, cara. Nossa, e aí, vamos gravar? Qual vai ser o... Ô, ô, Rodrigo, como é que é? Eu Vou de a opção? Não, porra, vamos... A gente começa a falar sobre Duque de Caxias no episódio, pô Mas Zé é um capial, caralho. Vai falar da onde? Onde que tu mora, Zé? Um Só no do Oeste. Seu filho onde? Mato Grosso do Sul. Pô, eu Mato sou de Belfor Roxo, posso soar você, cara. Parabéns. Não, não. Mas é Belfor Roxo, né? Grande bosta também, né? A grande não. fazenda Belfor Roxo. Mais respeito. Não, é o nosso Zé, fala... hino. Zé, Brejo Velho, te... Brejo Velho. Zé, fala para ele que pelo menos o asfalto tem aí na no sua... Eu também tenho asfalto. Não, não tem, cara. Né? Não tem. Olha que Belfor Roxo não tem, não, hein? Belfo Onde não agora não. tem asfalto. Ô, Oh, uma falta então, A maioria dos bairros aqui da cidade tem asfalto. É é asfalto ou é paralepípedo. Paralepípedo. Asfalto mesmo. Asfalto, asfalto mesmo. Aqui é asfalto. Sabe aquele asfalto que é meia boca, que o cara só passou uma uma mão de piche? Aqui tem falta e asfalto. Na é primeira chuva fura. É. é. Igual a mina do bicheiro fácil oh, oh, tem a galera aí que vai morrer bonito mesmo cara, cara é. vamos o que que vocês acham tu viu aquele site aquele site mesmo, é um cara. é um Bem, é o um, um jornal amazonense que postos uhum. vi postou o um vídeo pornô da mulher aí eu vi postou outro vídeo da De uma mulher bêbada que bateu o carro E a irmã morreu e mostrou o vídeo Da, da mulher com a irmã morta No chão A gente não um processo não, não. não Na Amazonas não chega o processo Pelo visto Ô, não, fala, não Você tá vivo ainda ir, galera. Vai demorar porque vai ter que chegar De barco ainda é, tem essas coisas não Não, isso não dá nada não Hoje em dia tem internet né Manda pra vara de lá. Rapaz, tinha um concurso lá no... Quase que eu fui fazer concurso lá na no Amazonas. O era... mais feio, né? Que era desespero é e... esse? Ô, oh, era 1.300 pau o salário e era 2 pau e meio de benefício. Caraca. Era pra quê essa vaga? Ai, caralho. Ô, primeiro mundo, cala a boca. Era pra quê essa vaga, mano? Ai, juro. Tu sério? Dá até a tristeza. Fico até com vergonha de dizer de que vagal. Não, não, o quê? Eu, eu não aguentei, desculpa, eu não aguentei. Ah, não é de quê que eu quero saber. Ah, não lembro o que que é, não, bicho. É meu cara, mas o meu forte, cara. Eu não sei o que que dá. Essa desgraça do celular da Motorola, de vez em quando ele trava. Ele trava tudo eu, eu não tenho <risos> celular nada, da Motorola. Falar. Cara, quem que compra no um Motorola ainda? Quem é que compra no um <risos> Motorola? Você. Caralho, gente falar faz o que dá com aquilo que no tem. No trabalho, sabe o que eu vejo com o Motorola? As senhorazinhas hum. que ganharam o celular mais barato do filho. Claro, né? Então, a Exatamente o que, que, que minha irmã fez com da... minha mãe, deu um G1 daquele. Que merda. Pô. Motorola G, sabe? O senhor foi... era o iPhone. Não era iPhone, fone escrito em inglês. É, é iPhone I... né? U-H. F-O-N-E, iPhone. Você Nossa. não pode comprar um G7, meu irmão. Não compra nada da Motorola, não. Cara, G7 é um MC, vocês sabem, né? É o quê? G7 um MC, tem um bando de MCs que usam um G no nome. Que vai o G3, o G7, o G15 G1 Ninguém conhece essa sua língua não, cara Então, vamos lá, vamos gravar aí, ó Estamos fazendo perdão um tempo do caralho e A já é, perdeu ah, uma é, hora tu Vai, né? Tu tá ocupado pra caramba, né? Quem? Maia, vai fazer pra coisa, Bessa vai, galera... vai fazer máscara de limpeza de pele isso Não, isso cara. é só final de semana ah, Vira, homem só final de semana. Começou mais cedo que a gente. Vai começar o cachorro do vizinho, do já fala Tindo no fundo lá. Ó, constantemente esse cachorro. Toda hora isso. Ao toque de 5 cascos, lá vai. Caiu. <risos> Vamos lá, o tema era qual o Rodrigo? Porra, fala aí, caralho. Vizinho. Porra. Não, eu, porra. Não, é só sempre eu, né, velho? Eu, eu fico dando Você que é o roxo, o filho que da puta. Você é o cara, mas eu tenho que ficar inventando. Não, Alguém? aquele que a gente já tinha falado. Como é que era? Que eu esqueci? Da disputa. Boquete né? e O dilema e, do mundo e Dilemas do mundo moderno. É. Isso. Como vai? Como ia acessar alguma coisa? Saiu, saiu, Se não, sai, não saiu, Se não saiu. Você não saiu, não saiu essa parte que a gente falou. Ó, eu, eu vou ter que falar que o favelito é cabaço, não vai render. Usa vai a parte da, da delícia, né? Vai dar merda isso aí. É, é. corta o coelho, eu corto o coelho, porque o pessoal conhece minha mãe. Mas a tua mãe já viveu muito, pô. Ah, deixa a velha lá, o pô. Ar. Se ela morreu, meu me fodo. É maluco? É. Acabou a proteção a Jesus. Maia depende da mãe dele viva, isso. isso é o problema. No dia que a velha morrer, eu vou ter que poderes. Então, não posso mais Mas, fazer nada. Será que vocês arregaram aí não vão falar de milícia mais? Não, pode até falar, só não falar do, do vereador lá, que meu primo é... Eu coloco o som de golfeira, cara, quando você falar. Não, não. Meu então, primo, coloco, porra. Vamos associar, cara, você é doido. Tá maluco. É. é só, só é ver o um sobrenome, meu, né, Inter. Eu... Quem, quem não conhecer vai fazer um leve... Ah. Vou botar lá o, o, o, um o miliciano vai... pra ir lá na rua Riachuelo procurar uma lan house e um gordo sentado lá. Filho da... férias, não, vou lá mesmo. Um, gordo, um gordo sentado na lan house, ele não vai achar um só, né? <risos> ah, mas eu mando a foto do Favelito. Você não tem minha foto? Coisa mais fácil conseguir, Favelito. Cara, ninguém sabe a identidade secreta verdadeira. Eu verdadeira. ainda já falei... E essa porra do teu nariz me dá nervoso. Que você tá tão gordo que a porra da tua bochecha está comprimindo teu nariz. Tu olha, já, já falha. Essa porra desce, retorna. Ele, ele tá no viva voz, cara. Ele tá, esse telefone tá em cima da mesa. Ele tá com o viva voz aberto, tomando cerveja e tá escutando que a gente tá na rede, tra... na é. rede. É. Enquanto luta capoeira. <risos> birbal bom então eu, eu tenho um problema só o, o Lucas ele ele tem um problema de dislexia foda, porque a gente tá falando a parada ele escuta uma palavra ele vai para outro lado é, <risos> é, é, é difícil, difícil é, e aí a metida intelectual ainda fica Eu fico puto com pobre metida intelectual. Quem disse porra. que eu sou metida intelectual? Quem disse que eu sou pobre? <risos> tu bom, é, né? tu é. Porra, tu fica postando, caralho, série coreana na porra do teu WhatsApp. Aí depois tu fala, botou o tempo você comia ninguém. É sério. Por que será, né? Não tem eu, eu... ninguém que eu me interesse no WhatsApp? Hoje, é, é hoje vai ser o, o programa de humilhação do Lucas ou a gente vai fazer alguma coisa ah, porra, eu falei vamos puxar lá o, o dilemas da vida já que tem o Zé pelo menos o, o faveto não rende muita coisa obrigado pela Cara, parte vamos lá, lá, vamos, vamos lá vamos, o, o, o, o foco aí vamos valendo o tema é os maiores dilemas do mundo moderno. Tu, qual é, qual põe qual aqueles que você tinha falado? Já falado três. É cara, eu vou propor aqui a, a, a, a... eu tenho 13. Eu fiz uma Porra. pesquisa aqui, eu consegui 13. Copi cola aí, caralho. Ah, não vai dar muito trabalho, cara. Porra, Porra. vocês não fazem pauta? Escrevei a mão esse troço, velho. Porra. Eu, eu não, nunca eu passo fiz pauta, pauta no Google Drive, gente. É, mas não tem ouvinte? 20 que que adianta? o Lucas, você faz em vez de ficar falando aí da próxima vez, tá? Eu tô subindo o meu episódio agora. É. Eu? Ai, vocês? Tá. Então tanto você vai falando cada... É, quando a gente comenta um, tu fala o outro. A gente faz esses seus treze. Se ninguém pensar em nada melhor, fica esses três aí. Treze razões por quê? Alguém cala boca do Lucas. Basta mutar, seu burro. Cala boca, senão eu muto você. É... Então, Sim, já falei aí, se depois tiver que fazer uma abertura, eu falo aí para o Lucas direito aí. E aí a gente... Vou puxar aqui o primeiro uh, o primeiro tema. E, na verdade, não é uma disputa, né? Não é uma disputa simples de, de um contra um. Aqui. Não vai fazer apresentação das pessoas? Mas isso aí, pode fazer depois, não? É, dá trabalho para mim, otário. Vai. Ah, você quer que faça tudo uma vez? Então fala aí, fala aí pode começar, Maia. Tá. Então, prim... eu... cadê? Eu? Estamos começando nada, não tem não, nada. vai depois eu falo isso. Eu nunca... Volta. Tá bom, pera Aqui pera. é o Maia e é, volta não, a garrafa. Aí. Ma Maia. É, filha da puta, peraí que eu vou te mutar. <risos> Eu sou naive de vocês, né, pelo visto. Putz, gris Você é bicha? Não, pode eu sou bicha. editor cara. careca. Pode falar bicha. Agora pode, né? Pera aí, nós que peguei? Porra! Oh, não, não, não, é não, não é não. Né da não. Que dali. Vocês não sabia. Aí, o que né, tu acha? Por que, que, que tu acha? disse que ele é que bicha que ele? Não e eu diria filho. que aquele Felipe 5 Horas que grava lá com eles também é viado. Mas ele é casado 5 Horas, se eu não Ah, não, é. Eu acho que o Filipe 5 Horas é só chato, só. Jonzinho ela... 30 teve 10 filhos. te falar é. só isso. É. O maior carnavalesco do Rio de Janeiro. Bicho, tá bom. sem sacanagem, aqueles aquele 5 aquele, aquele horas, cara, é a coisa mais chata que tem no MDM hoje em dia, cara Ele é chato, eu, ele é lerdo Eu acho ele engraçado, eu, cara, sério, sério, pergunta do garotinho, pergunta do garotinho Porra, vocês estão de sacanagem, eu vou sair dessa merda, porra <risos> Tinha que pegar o Anthony e Garotinho e enfiar no cu desse filho da puta aí arrombado. Cara, eu que... não escuto o MDM ainda, cara. Eu escuto. Eu, eu baixo religiosamente, cara, toda sexta. Que retardado, cara. Ah, não, que não. Fa... Eu não baixo. Escuta MD Manas também. Pô, me amarro. E assim... certo, certeza, que Quica ele, quica ele. Eu me amarro. Da Por isso que eu não cobre ninguém. é que eu vou saber o que eu vou editar, né, gente? Depois recome. Homem feminista. Uhum. Olha só, já tá tudo Tinha Que chamar o Dado do Labela pro MD Mana? Ah, cala a boca, Zé. Fez girou a treta do Réu com aquele cara, o E começou. Eu, eu vou sair. No eu, eu... <risos> gente, obrigado. OK? O MDM. Do bom? A bom, grande treta do... Um abraço para você Vai, Rodrigo. Puxa a porra do podcast. Aproveita Pô. que o Zé voltou aí. Para de Pô. falar de FDM. Foda-se. Maia, faz sua abertura aí, vai. Aqui é o Maia. E o Boquete sempre será melhor que uma punheta Porra, vai dar merda isso. Eu falei para não falar isso. Foi eu? Foi eu agora? É. É. Aqui é, aqui é o gore e RPG é melhor que baladinha. Caraca, que perdedor. De onde é quem tá cochichando? Ali? agora é vez do, ca do cachorro do Jafar falar. <risos> eu sou o Jaffa, eu sou o cachorro do Jafar e eles estão quase me comendo. Vai, Lucas, vai, Lucas. Tá, tá esperando o Jafar, mas já que ele não vai, Aqui é o Lucas Joesta e eu sou só o editor dessa bagaça. Aqui Favelito. É de é. Meu nome é Favelito. Favelito. Deixa já tá bom, tá bom. Tá. Aqui... Vamos lá. Aqui é, a fa... Aqui é o Favelito. Estou te sou... atrapalhando aí, cara. Por oh, seu arrombado. Não, não é possível. Aqui é o Favelito e eu sou só o editor dessa bagaça. Vai, Jaffa. Pelo amor de Deus. Não. Tá bom, cara. Aqui é Jaffa e vou tirar do meu avô. Olha que filho falei, da puta. Não falei, cara? Aqui é o Rodrigo. Puta que pariu, hein, velho? Volta a garrafa, hein? Que eu não aguento mais. É Olha foda a... esse. Lá, esse. Esse time é. tá foda. Porra. Aí, ó, que cachorro. Quem cachorro? <risos> Quando não é um moleque brigando desesperadamente pela última banana aos cachorros. <risos> Caralho. Não, eu achei era minha. Vou chamar o meu cachorro aqui. Pela é. última farofa de dendê. <risos> <risos> Tem que contextualizar, porra. Eu acho que fudei, eu acho que fudei a tela mesmo, hein, porque eu, eu tirei o cabo coloquei de novo e nada. Provavelmente, Zé. Agora cala a boca e Hoje, mano. hoje nós vamos Ofa. Falar dos... Que, que, que... Oh, aviso o Lucas que toda vez que ele digita e faz esse barulhinho, essa bosta sai na gravação, cara. Não, viado.